Мов на вічне віче, знову з'їхавсь люд, в кожного, як свічка, від оселі ключ, наварили мудрості в казана голів, мов сивухи сивої і з погірклих сліз, і її на площу лють, яку у бородами сивими вицвілих димів, місяць теж чорнозиму, наче перший хліб. Храм будують з хліба, Вічний на землі. Чи циганський табір Там отаборився? Мало іще табір, Ще й весілля грають, Мало іще грають, Чуть на дві версти. Мов барвистий бубон, Велетенський бубон У руках чаклунських Крутиться, летить Стрічками михтить, Ой то і не віче, Вічне пророкує. Ой-то й не цигани рясно так святкують, То у гуляй полі люди ярмаркують. Заграй мені життя моє, скрипалю, Відкрий безодню віщих ворожінь, Я дам тобі зі сліз важкі коралі, Вони у мене з золота душі. Не вірю я. Признайся, то неправда, Що я була красива і молода, Що світ увесь приходив на пораду І місяць хмар за мною підглядав, Що маками деньки мої з'яріли, І сам Господь слідочки розітер, Там, де душа нелюблена згоріла, На сто віків нічого не росте. Рипить смичок, мов колесом линове, і музика тече, не мов вода, На картах знов червова і винова, І за любов'ю пущені года. Мене вже більше світ цей не поманить, З вечірнім сонцем обрій цілувати, Да в Бог лиш раз пройтися по оманах, А пам'ять все не хоче заживати. Заграй, заграй, зроби на серці свято, Пролий душі осіннього вина, Скрипалю мій, ти знаєш так багато, А скрипка все, усе на світі зна. Заграй мені життя моє, скрипалю, Ворожка так, як скрипка, не вгада. Про сни мої і про найкращу кралю, Про все, що я за вічність не віддам. По тих стежках, де скрипка тільки пройдя, По водах тих, де ходить лише Господь, там вишня вийшла з хати за порогом І розцвіла гукаючи, приходь, Там вік на поле хлюпає ночами, А небо там у хаті і живе. Душа не зможе з тих країв отчавить, Вона мене туди і досі зве. Заграй, заграй, зроби на серці свято, Пролий душі осіннього вина, скрипалю у мі. Ти знаєш так багато, а скрипка все, усе на світі зна. І дня не стане обійти, цей вир живий з людей і тварі. де ж гроші між товару, мов щуки плесу закрутили. В кишенях клацають зубами, той руку висмикнув, гризнули. Нічого циганок ощурить, останні всі гризуть клопами. Не ярмарок, не теризи, Терези, універсальні. Все тут можна зважити. Красу і піт, в вогоні навіть кашу. Та й тут завагаря брехня. Як жить? Ну як прожить цій жінці? Привела єдину корівчину продавати? бояло, А семеро дівчат малих ще вдома лазять по долівці. Їй шкода корівчини, це ж єдине, що війну сім'ї прожить дало. Але ж зараз припекло. Ні крихти в хаті, ні полти, Вона і продає, і гірко плаче, Обманює так щиро покупців. Корови молока, як у вівці, Уже стара, паршива та ледача, Хоч би що не купив, Мо протягне на лободі з худобиною разом. І оберталася в устах прекрасних, Брехнях, жорстоким правді А там он воно продає Галина. Той вовник, що село колись поглинув, а чи його малого сина, може, внука, хоч воно й не винне, роззява парубок, підкурювать нагнувся та задивився на Галину, припік себе, а щоб ти згинув? Лайнувсь та зразу й посміхнувся. Галина вогник продає, мов та кує, купіть, не гребуйте, що є, купіть, купіть, куку, кує, а чорна брівонька моргне. А стан, а стан, легкий прогне, немов мов, лебідка в воду п'є, Яка ж то, Боже, врода є, То, наче усмішка в сльозах, То, мов, на поминках танок, Танок по колу, як вінок, Де висне розпечем гроза, Хвилює коси вітерець, Весь час над місячним чолом, неначе наче ворон є крилом, Зеленим, як на гріб чи брець, Навколо хлопці роса. Зійшлись, мов коні до вівса, а золота її краса рве очі, як тупа коса, не ви очей додому, йди до сина батько, хай їм грець, а саме ж з дере, старе трухня, а й те туди ж. Раптом звідти із з юрби. Пісня випорснула в небо, сколихнула все круг себе. Гей, роздайся, розступись. В землю вдарилась грудьми, стала дівкою ураз. Ех, раз і ще раз б'ють долонями крильми Перебори, як узори, а мінливі, як вода. Ну й баян, мов сам говорить, пристають усі, продай. Дай, дай, назаграй, як заграєш краще мене, то хоч даром забирай. І з баяном п'ю я дуже, вдома жінка молода, то й наріпилася, друже. Все продай, та й продай, я й згодився продати, та не можу будь-кому. Сил нема занапащати, щоб став сідалом для мух. Доки в мене так говорить, всі ж ви кажете, живий, а продам, помре від горя та мовчання, що правий. Десять літ уже торгую, виглядаю покупця, Наче дівчині красуні показного молодця. Гай, гай, мати, гай, і до гаю не пускай, Бо я дівка не мала, хлопці липні, як смола.